що поперва сприйняла як невдалий дотип. За моїми спостереженнями, вчені, письменники та жінки страшні в боротьбі. Хто це сказав? Хтось із відділу інформації чи з керівництва станції? Шеф. Так, саме він статечний, всезнаючий, готовий сипати жартами і незлостивими кпинами, позуючи мало не щодня на фоні саркофага у колі іноземних журналістів перед фото- і кінокамерами світу. 32-річний історик, геній спілкування і організаційної ініціативи, кого доля закинула спочатку на Кримську, потім на конвульсійно-шокову Чорнобильську АЕС. Дорогий Олександр Павлович, психолог за покликанням і висхідна кінозірка Чорнобильської кінодокументалістики 1986-88 років. А за військовим званням він хто? як ось у звичній уже для них двохсловесній пікіровці, і навідливо процитувала начальникові афористичні промовості рядки поета Бориса Олійника. Одні в атаку ходили, а інші «Ура!» кричали. Мовилося про вже героїв Чорнобиля. Проте шеф не сприйняв іронії. Карий погляд його уважних, вивчаючих очей, ніби намертво поховав на дні зіниць золоті бурштинові смішинки. І він тоді без усмішки майже ж сухо сказав «Отож би й воно!» «Жінка у зоні, як жінка на кораблі, це суще нещастя». Жінка у зоні. А може зона – це чоловіча планета, де вона справді чужа, і мова її тут не потрібна, не зрозуміла? Вона має існувати безмовно, безпретензійно, для прикрашення інтер'єру, як необхідність для гармонізації чоловічого побуту. Чистити картоплю, піднімаючись у досвіда, готувати їм, годувати їх, мити посуд, бинтувати рани, робити аналізи, забезпечувати чистий одяг, друкувати і розсилати ділові папери, віддати телефонним і поштовим зв'язком. Утім, присвячувати себе папірцям і печаткам – не дурна робота. Призвичайилися вже й чоловіки, а щоб мати голос і піднімати його на рівні з ними, та хто вона така? На рівні? Ніколи. І от вона совісна і безборонна, беззахисна і зухвала, німотна і скандальна, і зрештою приречена на самотність, як і скрізь на землі. Бо вона – жінка у зоні. Будеш самотньою. Інакшістю своєю, іншим баченням людей і подій, обов'язку і права. Якщо хочеш мати свій голос, а тільки хто ж його почує? От і ця медсестра, «Жінка у зоні». Чим же вона допекла тут? Мабуть, Тетяна Андріївна була така сама фанатка правдолюбства і в онколікарні на Черкащині, і на Токтогульській АЕС у селищі Шамил-Десай у Киргізії, і тут, у Прип'яті, чи в Чорнобилі на Швидкій. І, напевне, була незручна і тільки вміла захиститися що своїм який, яких, як вона, не дуже і захищав. А хіба не такі самі жінки, що їх зустрічала Інна на всіх своїх журналістських шляхах? Жінки, здебільшого, у замкненій зоні мовчазної чоловічої змови, за якою і користолюбство, і чваньковитість, і цинічна зверхність вічних начальників мужчин до вічно підлеглих жіночок, зарозумілих пестунчиків продажної слави до другорядних статисток жанру за кулісами парадів, президій, розподіл посад, нагород, навіть ювілейного елею та лавреатств у зоні чоловічого світу для своїх. Інна досить скептично ставилася до феміністок і нараз поірнізувала себе. І занесло ж горопаху протинучі. Утім є проблема, є ніде правда діти, і жоден чоловік не визнає цієї проблеми, навіть задля оригінальності, хіба що котрійсь уніком з любові до своєї доньки чи онуки відкрив би раптом у собі третій зір, і нове, бентежне і дивне для нього самого, абсолютно неприйнятне для пересічних мужчин, незнане з більшості чоловічого світу відчуття правди інакшого почування життя. Непроста розмова дійшла свого завершення, вже мали прощатися, коли санітарочка фізвідділення вигукнула до жінок, припавши до вікна. «Ви що виробляють, і людей не встидаються!» «У нього жінка, в неї чоловік, діти дрібні, ой, причмелені, та гляньте ж хоч одним оком кіно та й годі!» Жінки посунулися до вікна, підвелася, сховавши блокноту сумку-планшет і втомлена до безмежної туги, наповнена почутим гостя з Києва. Природна цікавість взяла гору над нехіттю до мізерцен чужого життя. Вона й собі на якусь мить пристала до зграйки у білих халатиках, і підлога поклигла їй з-під ніг. Стіни пішли обертом. Віддалік, попід фасадом котеджу, біля стіни, захованої від асфальтованої повздовжної стежки, сплелися в обіймах у божевільному поцілунку, забувши про світ і всіх на світі, він і вона. Жінка притискалася до мужчини, обвивала, гладила його руками, оголеними до плечей, і здавалося, ці руки були скрізь водночас. Бог Шива не міг би так обняти. Вона текла, як вода чи як водорості за течією, як трава на вітрі. Ось він зграбно підхопив її з землі за сідниці. Вона зігнула довгі ноги в колінах. Інна більше не почувалася живою. Проте, як не дивно, це не хтось, а саме вона сиділа на стільці осторонь від вікна, намацуючи у планшеті валідол. Хижа трава, ось вона, та, що снилася їй, і так звороховила її сон.